Kapitola desátá. Konec šťastných dnů. Být majorem na tak velkém zámku skutečně nebyl lehký úkol. Z pracovišť byly stále hlášeny incidenty, které nebylo možno velkory se přejít a Terasky nic nenáviděl tolik jako mimořádné události. Lepší je drevoru, bať než také vojáky myť, tvrdil Terasky znechuceně, ale podstatnější závěry z toho nevyvodil. Aby přišel na kloudější myšlenky, odešel na skálu podívat se na kefalínu od rezuru vepřu. Ani tady však nebyl spokojen. Za to se Terasky mu zdálo, že v ohradě nějak ubývá slepic. Kefalín, houkl dolu. Kolko má tě těch kurou? Sudl majere, vzhledem k tomu, že jsou v ústavičném pohybu, se mi je dosud nepodařilo spočítat. Máte univerzitu a ráta dně větě, ale 60 jich ní je. Kto jich zožral Kefalín? Zřejmě kuna, Soudromajore, odvětil Kefalín. Sám jsem mi dosud neviděl, ale vojíni strnat, černík, truc a voňavka tvrdí, že jich tu zahlédli. Může být, připustil Teraský. treba jí zastřeliť. Neřekl však Falínovi, že se toho úkolu hodlá ujmout sám. Tím větší překvapení bylo, když se večer dostavil do ráje vepřů ozbrojen dvěma malorážkami. jsem dobrý strelec, prohlásil. A ta kuna je už teresky mrtvá. V té noci se v ráji vepřů střílil jako u Verdunu. Teresky pálil po každém stínu a nezřídka ji trefil. Byl opravdu dobrý střelec. Když ráno Kefalín nastoupil do zaměstnání, leželo před chatou jedno zastřelené prase, dva potkaní, jedna ropucha, tři slepice, jeden lesní králík a šest nedopílů. A ta kuna Kefalín ani neprišla. Nastal 7. listopad. Na náměstí v Nepomuku byla postavena tribuna, na které zasedli nejen místní potentáti, ale i význační činitelé z okresu a kraje. Mezi nimi byl i velitel divize plukovník Hučka, který netrpělivě čekal, jak se uvedou vojíni ze Zelené hory. Dopolede navštívil zámek a kapitán Domkář ho ujistil, že výcvik se zbraní proběhl úspěšně, a nelze očekávat nějaké závady. Uvěromte si, že na tom velice záleží, zdůraznil plukovník. Není myslitelné přestoupit před širokou veřejnost s něčím nedokonalým. Ať je vaše vystoupení maximálně jednoduché a bez jakéhokoliv rizika. Právě z tohoto hlediska jsem vše promyslel, odvědel kapitál. Přivedu jednotku do středu náměstí, kde zavalím zastavit stát. Poté zavalím vpravo, bok a knoze noze zbraň. Posledním rozkazem, který vydám, bude bodák skry. Vše jsme řádně prozkoušeli a vojíni veškeré úkoly zcela bezpečně ovládají. Dobrá, souhlasil bokovník. Upřímně vám radím, aby se to povedlo. Také Terasky byl pln starostí, jen jeho obavy byly mnohem větší než plukovníkovi. Znal své vojiny a nebyl ochoten uvěřit ani tomu, že donesou na náměstí všechny lipušky. Čo bolo, to bolo, vzdychnul. Terasky se všechno ukáže. Kapitán Domkář byl stále optimistou, a však ukázalo se, že předčasně. Krátce před nástupem spadl vojín Čutka ze schodu a zlomil si ruku. A hned po něm se vojín Rákos v vřelým čajem. Byla to strašlivá rána, neboť bylo nutno hledat náhradu za zraněné vojny. Po delší diskuzi nastoupil místo Čutky kouzelník Pavel. Ještě potřebujeme jednoho muže, stejnal rotný vaněk. Dojděte pro Černíka, rozhodl kapitán Domkář. Posel se však po několika minutách vrátil a oznamoval, že Černíka opětně chytla pátec a nebožák leží jako lazar na ošetřově. Simulant, nechám ho zavřít. V té chvíli dostal kapitán spásný nápad. Kefalín zvolal, ať se dostaví vojn Kefalín. To snad nejsou kapitán. kapitáne namítal zděšeně rotný vaněk. Už jsem řekl, zlobil se kapitán. Posel vyzvedl kefalína v ráji ve a promptně ho dorušil na nádvoři. Kefalín, pravil kapitán, dnešní den je pro vás velikým vyznamenáním. Dostali se vám té cti a důvěry, že budete náš útvar reprezentovat se zbraní v ruce. Rotný Vaněk vás seznámí s podrobnostmi. Vaněk si vzal kefalína stranou a vrazil mu do ruky pušku. Pochodovat umíš? Teď ti ukážu, jak se puška na rozkaz je zbraň sundává a jak se skryje bodák. Během desíti minut byl kefalín vyškolen. Kapitán Domkář si ho přeskoušel a byl celkem spokojen. Potom kefalín naklusal do skladu, aby si vybral obrovskou přilbu a zimník až na paty. Kefalín, upozornil ho ještě roznívaněk. buď ve třetí řadě, aby na tebe nebylo vidět. A ničím se nenech znervoznit. Na další rady nebylo kdy, neboť byl nejvyšší čas vyrazit do pomůku. Náměstí bylo plné lidí a na tribuně zaujali činitelé postoje profesionálních státníků. Hudba byla připravena spustit státní hymny, čekalo se jen na vojenskou jednotku ze Zelené hory a plukovník Hučka se každou chvíli netrpělivě díval na hodinky. Konečně reprezentační útvar pochodoval pod velením kapitála domkáře na náměstí. Holky, vypíškla jedna z místních krasovic, On je mezi nimi taky kefalý a přilbu máš na nos. Kapitán Dumká se zamračil a vrhl mezi slečny zdrcující pohled. Pochodoval s jednotkou před tribunu a zde zjistil, že něco neklape. Zastavit, stát! Pravou obbuk! velel kapitán a vojáci se opravdu snažili. Vše dopadlo podle předpokladu. Pouze kefalín se neplánovaně objevil v první řadě. Kapitán se zřetelně potil. knozy zbraň. Zavelel a pušky třeskly o kamenou dlažbu. Zbýval poslední úkon. Bodák, skry! Zvolal kapitán a doufal, že mu štěstěna zůstane nakloněna. Nezůstala. Všichni vojní bodák skryli, kromě jednoho. Kefalín, ať se snažil sebe víc, z s bodákem v marně. Přijíli, občané začaly začali zlomyslně pochektávat. Plukovník Hučka na tribuně se zlostně hryzal za nortu. Vaněk, pomocte mu, sykl kapitán narodného, a ten přiběhl ke Kefalínovi. Byl však tak nervózní, že se mu nepodařilo Kefalínovu chybu napravit. Ať lomcoval bodákem sebe víc, ani mnehnul. Slohnou kapitálu řekl plaště, ono se to nějak zaseklo. V té chvíli se už celé náměstí zcela nepokrytě bavilo a smích nabýval každou vteřinu na intenzitě. Hovada! šeptal kapitána v stekle, přistoupil ke Farínovi. Leč ani on neuspěl a prohrál svůj souboj s bodákem na celé čáře. Náměstí řvalo nadšením. A tehdy zasáhl prokovní účka. Jediným hladným skokem se stesl z tribuny a před zkompromitovanou jednotkou stáhl ruku po nešťastném bodáku a bez obtíží jej sundal. Pak se obrátil na zdrceného velitele. Tomu vojinovi se nedivím, ale vy už byste to měl umět, soudru kapitáne. Asi za dvě hodiny po tomto příšerném debaklu řekl kapitán Domkář. Kefalín, můžete si zbalit plnou polní, zítra odjíždíte na pracoviště. A doufám, Kefalín, že ten váš pitomej hovatský ksicht už do smrti neuvidím.